Ma Marga zinkunegi, elatze eta ikastetxeko zuzen dari, kaixo. Kaixo guno hon. Beno, meni guztien ditu aurrak saltxeatzen, dai, eta, eta ikasten, dai. aurtengoan, beno, ez dakitea aurten lehenaldikoa den, edo aurreko urtetan ere lan bat egiraman duzuten, pixkatingurumen, hezkuntzan txinzerren, eskutzen. Bai, e, hau da, laugarren ikasturtea. Orduan, ikasle hauek hemen daudenako orain, oiek, ba, izan dute formazio guztia pasaden ikasturtean, eta badakite zertaz di joan. Bai, bai laugarren la urtea eta asko ikasi dugu e, hori burut. Aurten zi proiektua ba batekin bate egin azken batean, eh bueno, e, organikoa ez komposta bilakatzeko e, prozesua bai, eh hori osoa ikustea osoa. da, bai. Hasiera batean 5n e, egiten zuten baina bukaeran ikasturte bukaeran E, konpostagaiuaren ustuk eta aien behar da eta horri ikusten da, benetan ze prozesuak eman e, diren, ze insektuak parte hartu duten, baina justo e, bukaran zen eta zeigarren maiakoa joan egiten zen. Hor pasatu dugu, finkatu dugu bosgarren mailan eta ja zeigarren maila hasieran eran ustuk eta ikusiko dute eta ikusiko dute ze prozesua eman den, e, ze parte hartu duten, eta ikusten genuen garrantzizkoa hori horrela egitea. Geron kontatu dugun bezala, e, aurten asmoa da beste zikloetara ere zabaltzea. Ze ikusten dugu, gutakagun ikastetxe zoragarri honekin, badakagu espazio berdeak eta aprobetsatu behar ditugula zuzenean lan egiteko, ez naturarekin harreman zuzena egiteko. Oso importantea dela, irutzen zaigu. Hemen ikuste ditugu, joak ere baitu zutela, pixka denetarik, bai. hemen bai. lan bat egiten da, ez azken batean, helburu bai. horrekin ere. Bai, bai, batez ere, e, dia proiektu, proiektu hauetan ikastetxe osoak parte hartzen du, Adibidez, Oioekin aurrezkuntzakoek janaria ematen diete, lehenengo ziklokoek eh arrautzak inkubaduran jartzen dituzte, beraiek arduratzen dira hortaz, bigarren ziklokoak e, txorimaloak eta egiten dituzte eta baita ere azaltzen dute beste gelatan aurten ezin ez da izango, baina e, prozesua, ez, txikiei azaltzen diete. Eta hirugarren ziklokoek batez ere egoten dira baratzarekin baina pentsatu sexu hauek direla eh, ikast, eh, eskolako protagonista famatuenak eh, famatu eh ta jendea ere esaten daigu eh juten gea eh, janaria botatzea ta Egia da oso arrakastatua izan dela, oso pozit gaude. Bona ezagunak oioak, eta ba, ikastetxen ere ere ematen motzuten lana, e, gaur egen zeigarren mailako aurrak ikusten bitugu ez? E, ba, hemen, konposta gaioaren ingura, baina ipatzen duten, beno, ba, laborategi lana, edo zientzilari txikiak Baiz. ere bilakatzen Baiz. direla, azken batean, e, prozesu oso bat da, Onira. eta asko ikasten moten. Baiz, e, e, e, egun erogin behar duten jarduera bat da, Datuak hartzea, ez suna, temperatura, PHA datu guzti horiek hartu behar dituzte, kuaderno batean jasotzen dituzte eta gero ordena sartzen dituzte. Ta horren arabera, datu arabera arabera, pues materia bat sartu behar dute edo beste, eta orduan ja, beraien burua ere ikusten dute, hau da, zientifiko baten lana ez, eta hori ere bultzatzen dugu, eta bestaldetik kan, ardura ere ez, beraiek ere, beraiek bakarrik egiten dute hau, prozesu guzti hau, hazi eran, amaiarekin egiten dute formakuntza, Eta gero ja, beraiek etortzen dira, datu akartzen dituzte eta hainbat helburu lantzen dira batera ez. Eta mikroskopioa erabili? Eh? Hori bukaeran egiten da. Ja, e, e, e, ustutzerako momentuan ekartzen du e, amaiak e, mikroskopio digitala eta bertan ikusten dira intxektuak. Horrekin bueno, ikasleak zoratu gelditzen dira, bera zezo morro eta bueno, oso polita izaten da beraien aurpegiak eta ikustea ere. Azken, eh? es que matean, magia da? Onda kiña zena? Eh, magia zena, <laughs> ohen bihurtu da zientzia, eh? ikusten dugu nola eh, gauzatu den prozesu hau teoria oso, oso politada. Gureko batzintzerrek eskaintzen duen e, ba programa badela, azken batean ikastetxe oh, yeah. guztientzat batzuk bat eingo dute, batzuetan beste batzuetan ez, oh, yeah. baina lan bat ekartzen, eskatzen duela, ez? Ikastetxeentzako oh, yeah. hau guztia egokitu behar oh, yeah. zuen lan metodologia eta bar, oh, kit, oh, yeah. duen, e, e... Edo... ez dakit, asko konplikatzen duen ikastotuetan aurrekuspena edo Ez, ez, da lan gaiegi. Ez da hasieran antolatu behar duzu eta orain guk emango dugun urrats honetan E, bai eskatzen duela hasierako plangintza bat egitea baina behin hori eginta bakarrik doa esan genezake eta gero beti dakagu e, txintzer zerbitzuko adituaren laguntza eta berak laguntzen digu bidean baina ez da hainbeste lana da antolaketa eta horren aldeko apostua egin du helatzeta ikastetziak eta jarraituko bezote esan bezala beste programa batzuek bai bai ore egia da bai bai hala izango da bai ongi e, da esker. hamarga zuri bai e,